invitație la musical Un noroc cu cântece Comedie muzicală de Flavia Burev, după o idee de Vasile Alexandri. Muzica Ionel Tudor. Aveți dat-o, doamne, luxita? Misia pe care mi-ați dat-o este îndeplinită! Chiar acum, în camera mare, Gheorghina așează rochile pe canapea! Pe jilțuri. Pe măsurul cum mi-ați spus! Ca domnule le Mulțumesc, domnule Servieț. Mulțumesc că întotdeauna foarte amabil. Da, poftește, poftește, i-am. uite uite, ce am interceptat aceea, o farfurioare cu dulceață. Dulceața care îți place dumneavoastră. Ce-i ca să te rog! Servite, te rog! Da, dar da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, de Adelina, privește-le! Ia ca toaletele noastre cele noi pentru saloanele de la București! Ce ele? Sunt foarte frumoase, mama! E cum frumoase? Sunt splendori! eu te eu te iau-te splendori! După ultima modă de la Paris! Nu vom fi cu nimic mai prejos decât doamnele cele elegante din capitală. Adelina, când mă gândesc o să petrece o iarnă la București, saltă inima de bucurie. Mama, dar nu-s prea multe rochii? E cum o să fie multe? de ne ajung, ne așteaptă bani, sindrofii și teatrul, Adelina, teatrul. Care te face să uiți de tine, să te trezești râzând sau plângând. Vai, vai, vai, vai, vai! teatrul este o minunăție. Da, știi prea bine, da. de, aceea, de aceea trebuie să mergem mereu altfel îmbrăcate, nu la spectacole. Da. Cu toaletele cele mai luxoase, uite uite, <sus> uite, ca să fim pe măsura lui, a teatrului. Și pe măsura celorlalte doamne din sală. <sus> da, ba chiar să le întrecem, precum ne cere rangul. <sus> uite, uite, uite, uite cu toaleta asta, liliachie, uite și cu asta gălzimoară, <sus> ah, <sus> și cu asta argint. Și cu celelalte voi fi la da, da, da! Doamne, doamne, că mă gândesc la câte bucurii Voi avea parte în București, la acela, Îmi vine să râd, să gândești la nălțime. locul magic În care eu voi străluci Când am să apar cu a mea prestanță La teatru puri, la sindromit. După bontor, după maniere și după eleganța mea, În lumea cea simonlicoasă, gănoruri toate voi avea. E un locul magic spre care noi vom să-i Acolo o iarnă oi o iarnă o iarnă-ntragă, o să florim. <cute> Cum o să-mi mă-mă? Ca miezul veri, o să-mi <cute> ah, Și ce bine o să ne stă. Vom dobândi finețuri noi în vorbe și în furtări alături de oamenii aceia suspuși. E, se știe, se știe că tarei dulce, Raiul la București, mm, mult mi-ar mai plăcea și mie. Dar să mă duc în plimbare acolo, nu-mi dă mâna. Ah, doar dacă aș avea norocul să capăt o slujbă în capitală. Cu Da, dar nu-i nicio de. Adică dorești să te rup de târgul acesta, domnule Serviescu? Da, doamnă, da, da, da. Aici nu am parte de considerațiunea pe care o mergi să plin de nerealecunoscător. Oh, oh, pe cât am servit eu și copist mai bun ca mine? Nu e, nu e, e. Da. Nu. Știți că nu e. Știci ce scris, frumos! așa, -i, așa -i, e așa parcă-i pictat! Da, da, toți recunosc asta și când mă roagă să-i ajut sunt numai lapte și miere. Dar după ce lucrarea e făcută fără greș, nici nu mai știu cine sunt, Ai, mă privesc vai, de sus și-abia dacă îmi răspund la bună ziua. O la București, mi-a spus mie domnul Aflătescu, uh -huh. una am care se dovedește folositor, e ținut la mare cinste. Aha. Toți, absolut toți, scot pălăria și amploiatul acela e primit în lumea bună. Aha. Ba chiar e poftit și la sindrofii. E, nu cumva și domnul Aflătescor vrea să plece din orașelul nostru. Vrea neapărat, doamnă, Luxința, oh. cum să nu vrea un om ca dânsul cu atâta minte. Pentru cât e de bestoinic, aici a primit câteva gradații. Așa. Însă la București, dumnealui care toate le pricepe, care știe tot, află tot pe loc, ar fi făcut șef de birou la un minister. La un minister! Da, pe loc și no. cu un salariu. Ha, ha. Sărut mâna lucșiță. Agachi, dragă! A, bună ziua, domnule Ah, Bună ziua, domnule Sărbici! Agachi, dragă! Au sosit rochile pentru capitală și mare bucurie mi-au făcut. Ia, ia, privește le Sunt splendor nu-i așa? A, da, da, da, da. A, da, da, da, așa e, sunt splendori. Agachi, dar ce-i cu tine? Ce-ai pățit de ești așa de tulburat? Hai, spune -o dată! Nu știu cum să-ți spun, nu vreau să te mâhnesc, că știu cât de rău o să-ți fie ce omule." Noi am rămas fără arendașa. L-am odit în alt județ și blestematul a plecat. n am mai stat să vândă nimic. Ne-a lăsat baltă." Si? Și tot ce s-a strâns a rămas în hambare." și n-am găsit, n-am găsit. Nu-i niciunul liber. Și până o să dau de cineva care să vândă recolta banii pe care i-aveam, nu o să ne ajungă. Și, și? cheltuiala cu Bucureștiul nu mai putem face acum. Așa că nu ne mai ducem la București. Nu să mai petrecem iarna la București? Nu, nu, nu, nu, nu, mi se oprește inima. mor, te rog. Ah, leșină, fa de mine. ce ne dorăcire. Apă, Adelina, Adelina, Adapă, Adelina. Adelina, Adelina. Adelina, Adelina, Adelina. Domnule Agachi, luați, luați faharul cu apă rece. Gachi. doamne, să-ți măcar, măcar o picătură, două, așa. Și puneți și puțină apă, așa, pe frunte. Domnișoara, Adelina, la orele, acesta e la lecția de pian. Gachi. Gachi. Gachi, noi mergem la București. Da, fi... Să mergem, sigur că mergem. Dar vă că mai încolo, acum și Nu se poate. Nu trebuie să se poată. Ne-am pregătit, tot târgul știe că plecăm și la București, mătușa. Și-a întors casa cu susul în jos ca să ne primească și prietenii de care zis că venim. Ha! Ha! Ei te așteaptă, gachii, te aşteaptă. Așa e, vai de capul meu, ce să fac? Ce să faci, Ce să faci? Vinde, vinde, vinde agachi, vinde. Vinde, draga mea. acum pe loc dacă aș putea. Ah, cum aș vinde și nu doar record, aș vinde tot să scap o de moșia asta care m-am săturat de câte necazuri îmi face. Dar vândutul nu o treabă de-o clipă, cere timp, trebuie să așteptăm până găsim un cumpărător. Dacă așteptăm agachii, eu mor! Nu, nu, nu muri lupții să îi te rog, rog, nu mori. că îmi iar a ca mor și eu. Mor. Fără dumneata viața nu e viață. Ah, a... Cred că, cred că am găsit ceva de făcut, a? o să trimit urgent! de peșe, mătușii și prietenilor de la București, doar îi cunosc că mulțime de oameni importanți să facă ciorștii și să îngăsească un post pe undeva pe acolo. O funcție mai însemnată cu leafă mare. Nu, asta este. Și atunci, luxiță, vom putea sta la București unde-ți place tare, și nu doar la o iarnă. Doamne, nu doar o iarnă, ci mai ce fericire! Da, Domnului, Domnul Sătescu! Am, am, am, am o, veste, o veste ce nu s-a pomenit. O veste colosală. Peste un ceas va poposi în târgu nostru A? un director mare de la București. Un director? E sigur un director mare că de peșa era pentru primar ca să îl întâmpine. Dar da, primarul nu-i întârpe, la moșia lui Bogăteanu, dar nimeni nu are habar unde-i dus -ul. Asta am aflat numai eu. Așa că până lor găsi să-i dea de peșa, îl întâmpin eu pe domnul director de la București, Așa. care de mare folos ne poate fi. Și vin cu el încoa." fiindcă îi spun că e poftit ca oaspede de cinste în casa dumneavoastră. Ah, vezi, Agachim, da. vezi? Ia ca norocul nostru. Domnule Aflătescu, ești un om neprețuit. Da, chiar, așa e, e chiar neprețuit. Adică îl aduci aici, la noi, pe domnul nou director? Da, da, da, un da, director vine în coașa. De la București, da. director? Da. Un director Aceveste, un director vine cu a. Un director e norocul Ce de grij ne va scăpa Un director E norocul care Ne va proposi Căci pe lângă domn director, director ce și noi Vom deteni Nu contează sinisterul Unde o să fi aploiat Dacă ajungi capitală, Vei vedea un nou cuvarte ca slujba și la București. Vei la casemarul unde pur și simplu te-ai Așa că... Să-l primim pe domn director, cum n am mai fost primit niciodată. Să fim amabili peste poate, să-i sorbim orice cuvânt. Să-l admirăm și să-i surdem, să fim supuși și dragălași. A domn director să își dorească Așa comoră de slujbași. Fără nicio îndoială, copii afloaiati mordesc, Și nimeni de lumea asta nu va trebui cu atât Încâmpat peste măsură De cu noi n am comportat Ne am postul, postul Bune la minister Ne-a ei, hai, hai, hai, hai ce mai pierdeți Vremea! Da. Avem multe de făcut! Da. Domnule Fătescu, da, în curte e trăsură. Spune-lui fane să-l hame vizitul, să hame hamer, da. și să se ducă să-l primească pe domnul. Nu! Duamnea să te du să l primești da. pe domn director. și să-l la noi precum ai zis. Dar cum ai să-l recunoști? Nu aveți nicio grijă, doamnă lui. Nu știți că eu tot. Îl divuiesc fără greșe! Hai! Să românti! Sem Am plecat! Pot merge, iute la covetul. Da. Sunt-l tavă cu cele mai ochote prăjituri. Peți să să-ți dea un băiat să le aducă. Da. Poți să aveți cât mai repede înapoi! Da, cum să nu puteți? Toți pea! Era zbor! ce să mă întorc avântul! Gate, agati, nu trebuie să ne găsim! Du-te repede, puneți fracul și cravata albă! să fac un luș și chiar fracul trebuie! Ca să-l plată Eu Eu să mă elegantes cu rochea ce argintie cu bolare. Dar mai zit să trec pe la bucătărie, să le pun ce să pregătească pentru masă ca să-l mulțumim pe domnul director. Vă vă director. să da. stis. Stăpânii casei m-au rugat să vă spun că prezența dumneavoastră aici este o mare onoare. Mi se face o prea mare cinste. Nici nu mă cunosc. Oh, dar cine nu vă cunoaște pe dumneavoastră? Poptiți, luați-o, luați lua, lua. așezați-vă în fotoliul acesta, ah, iar că a adus gherghina, capeluțe, șerbetul dulceți. dulci, oh, oh, oh, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. mulțumesc. S -s -s -s -s -s, Sunteți rudă cu amabilele gazde? A, a nu, nu, nu, nu. Dar eu și cu domnul Serviescu, ce, ce va apărea în dată, da. le suntem foarte apropiați ca prieteni, ca a. oameni de, de, de, de încredere ai casei. Da, da, da. Și care sunt membrii acestei primitoare familii? Domnul Agachi, moșiel, Moșiela, soția dumii sale, doamna Luxita. Ce a, a, a făcut multe și frumoase lucruri pentru, pentru târgușorul nostru și domnișoara Adelina, da, da. grațioasă și atât de, de ifteată fică a dumnealor. Dar da. unde se află gazdele? S-au dus să se gătească cu haine de gală. Așa cum se convine Pentru un oaspete ca dumneavoastră Vai, dar mă copleșesc Nu era cazul ba să... da, ba da, domnule director Ba da Din Și știu să respecte rangul Să-și arate prețuirea Pentru o persoană importantă Și eu la fel Și eu la fel Eu, eu, eu, eu știu să respect Domnule director Să fiu uh, devotat da. Să descălcesc orice problemă la, la primărie, unde sunt funcționari cu gradații, Aha. am rezolvat de-a lungul timpului tot felul de situații grele, grele, grele, pe care nimeni altcineva nu le putea rezolva. Da, dar sunt foarte nemulțumit de mulțumirile pe care mi le-au adus șefii. C nu, nu mă avansează cât s-ar cuveni. Eu mă țin în umbră. Iar eu merit să ies la lumină, să știe lumea ce pot. Eu merit un, un, un rol important. Aha, aha, <laughs> da, da, De, de aceea mi doresc un post la București. Și iertați-mă îndrăzneala Poate dumneavoastră ați binevoit să mă ajutați. Păi, să înțeleg că ai dori să te angajezi la mine? Da, da, da, da, da, da. aș fi foarte fericit și foarte recunoscător. <goste> Do -do Dom'le, eu pot fi de folos. Dacă soarta a făcut să mă numesc Află Tescu, <goste> nu a fost întâmplător, fiindcă eu aflu tot au flujit cele mai ascunse taine. i Că Căci am ochi de pisică și nasul de copoi și orice secret descoper că mine nu sunt doi. Și știți că dacă se urzește ceva în potriva mea să doamne eu aflu pe loc și pun capăt mișai ei. Domnule, află-te m-ai uluit. Ai putea fi un om precios pentru mine, să știi. Cred că te-ai în multe situații. În orice situații, domnule, că Căci am ochi de pisică mm -hmm. și nasul de copoi. E foarte -și. bine, e foarte da. bine, domnule. Mi-ai putea fi util. Consideră-te ca și angajat. Mulțumesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Să să să da m -a m -a că nu mulțumim! Că adică mai trebuie să-mi dovedești dacă ai și darul cântatului. Adică, dacă știi să cânți, tocmai, domnule! Pentru o slujbă în București se cere să știi să cânți, sigur că da. Și nu numai la București, peste tot, în toate orașele mari. Cei cu deletnicirea noastră trebuie să știe să cânte. Nu mi-aș fi it. Și toți angajații dumneavoastră cântă? Toți? Toți, altfel nu se poate. Cântecul convinge mai lezne decât vorba. Ori, în meseria pe care o avem, trebuie să convingi. Dar, firește nu cântatul e treaba noastră principală. E nevoie de cântec la un anume moment, nu tot timpul. Dar, dacă te arăți așa de speriat, înseamnă că dumneata nu prea să cânți Păcat, păcat. Ba, nu, nu, nu, nu, nu, băbaș, știu să cântă, Dar, da. știu... Să cânt chiar binișor. Și atunci cântă, domnule, cântă. Alegeți o melodie care îți place ca să o cânți cu tot sufletul și cânt-o. Să cânt. cânt. Păi dacă e așa, aș alege un cântec, da? un cântec de dor și foc, de să joci pe loc. Da, da, da. Dar nu știu dacă se cuvine, domnule director. În astăzi sunteți și director și știți, e un cântec dintre acelea, dă dai cu cana de pământ. Că se cuvine, domnule, sigur că se cuvine. Că și directorii mai dau uneori cu cana de pământ. Hai, cântă, hai! Băi! Cârchiul mare drag ești, Fiindcă tu mă lecuiești, De oftat și de amar, Când îmi pui un pahar. Căru m-ar moroc în mus, de polos, Că la toate n-ai răspuns, Dacă-mi torni de azi. Iaca, iaca, așa, Am băut și aș mai bea, daia aia iaca, aș mai bea, Iaca, iaca, așa, Am băut și aș mai bea, Iaca, ia că ia aș mai avea calicoarea din urciele, cele rele sale spele, ci ce beau să îmbriască, nenorocul să bunească. Ia că ia că am mult și aș mai bea Da ia, ia Aș mai mea. Cârciu mare, vurduliu, Tu mă faci din nou să fiu, Vesel și să tănțuiesc, Să nu mă mai pepelez. Să dai ce plafol o Că mi-a luat inima poc, și nu m-am vin potuneca Dragostea pârdalica Iaca, iacașa Am băut și aș mai bea Dai, iacașa Aș mai mea Dai, iacașa Am băut și aș mai bea Dai, iacașa Aș mai mea ca licoarea dinul cele, Cele rele să se spele, Și ce beau să îmbriească, Menoroful să-l volească. ia i a i a mai bea, da i a i Aș mai bea, da i a am băut, eu aș mai bea. Aia, ai ca așa. Aș mai bea! Domnule Afletescu, bravo! Bravo! Ești angajat. Uite! Te scriu aici în carnețel. A să zic că Afletescu. Gheorghită? Gheorghită, da? Gheorghită, Gheorghi Afletescu. Ah, Gheorghi Fale, Acum să vă mulțumesc. Do domnule director? De acum sunt omul dumneavoastră devotat. Desigur, ați venit la noi în inspecție. E, ce inspecție? Păi mie puteți să-mi spuneți, nu trebuie să vă oferiți. E? De la mine nu află nici vântul, nici pământul. Așa spuneți-mi așa ca, ca să știu. Unde să cercetez, să aflu, să-ți să vă să aduc dodezii... Să... O, o clipă, o clipă. Eu am venit aici pentru o doamnă. Ah, o doamnă. Da. O cunosc de mult, dar la un anumit moment drumurile noastre s-au despărțit. Însă mereu mă gândeam la dânsa. Și de curând am aflat că se află aici. Și ne spus de bucuros... Am pornit de îndată încoace. coace. o să zică. Da, da, da, da, da. Dar mă frământam, fiindcă nu prea știam ce să-i spun. Cum să-i spun ca să nu mă refuză? A, ca să nu vă refuze. A? De aceea, când dumneata m-ai poftit atât de stăruitor să poposesc în această casă, mi-am zis că invitația amabilei familii va fi un bun răgaz ca să-mi adun gândurile înainte să merg la dânsa. Deci această doamnă minunată a fost norocul pentru noi toți. Mh? Norocul pentru toți? Cum așa? Norocul să veniți în orășelul nostru și astfel să vă cunoaștem și hmm. să vă rugăm să ne dați posturi la București ah. și să ne salvați pe mine și pe Serviescu. Iată-l ia, ia că a și sosit e, Domnul e acolo la ușă. Domnule director domnule, eu, eu, eu, eu, eu sunt, eu, eu, sunt noi, Ie, eu, eu, mare, cință, eu sunt Grigore Serviescu Cu tot respectul Bine ați venit la noi în pregușorul cușorul nostru E o mare cinste. Eu sunt Grigore Serviescu Iertați-mă, am mai spus asta a, Cu plecăciune <risas> Bate-te să te, te bate, domnule Te-ai emoționat așa de tare încât e, Ești de tot cazul. Și <gătări> e lucru rar. <gătări> <gătări> da. Dar vino, Vină vin mai aproape. mai <gătări> sună Chiar acum am aflat că și dumneata ai dorit să faci parte din trupa mea. Din, din, din. Cum în trupă? Domnule Aflătescu. O fi cumva director pe la oștire? pe păi, dar eu nu... Ce-s veni? În capitală se vorbește mai înflorat cu subînțelesul în cuvinte acolo. În topa lui, adică printre oamenii lui de încredere. Așa, așa Da, da, domnule director Da, da, da Și dacă ați avea bunătatea să mă angajați Să știți că eu sunt sârguincios din fire și da. Și am scris foarte frumos, ceea ce va fi de mare trebuință. De mare trebuință, da. las și domnule. A, a, da, poate la scris și invitațiilor. Da, e bun și scrisul frumos. Da, pentru că să fie angajat la mine de mai mare trebuință, e cânta domnule. Da. Ai glas, domnule Serviescu? Știi să cânți? Să, să cânta. Da. Trebuie să cânți ceva. Eu am cântat și m-a scris în carnețel, mă angajează. Când dai și tot ceva, calvei, nu se poate. Ce noroc mi-a ieșit în cale. Un noroc fără niciun folos. Un noroc cu cântece. s a dus slujba mea din capitală. Ai zis ceva, domnule Serviescu? Da, că nu mai ai nicio speranță să mă angajați. Am înglas cam slab, cam tremurat și s-a nimerit ca tocmai eu să am parte de un noroc cu cântece. Rău îmi un noroc cu cântece, năstrușnică vorbă. Poate n-ai glas prea bun, dar ai haz și când ești supărat. Și hazul e lucru rar. Ia spune, a, a, a, îți plac stihurile? Stihurile? Da. E rușine să spun. Da. Nu știe nimeni nici domnul atletescu. Ei, hai, nu te sfii! Când stihurile sunt duioase... Așa? ...mă răscolesc așa de mult că nu pot să-mi țin firea și să plâng. Plâng cu lacrimi, domnule director! Ah, adică dumneata așa plângi cu lacrimi? Da, he? da, cu lacrimi, domnule director! Așa mi-e firea, n-am ce să fac! Dar asta e de laudă, nu de rușine! Asta arată că dumneavoastră ești foarte simțitor. Știi vreo poezie, domnule uh, Serviescu? Da, Păi, uh, da, da. Uh, da. Mi-au rămas în minte câteva dintre cele pe care le-am așternut în albumele de amintire ale domnișoarelor. Aha. Știți, fiindcă eu am scris... Așa de frumoasă, spunea. Da. Domnul Șoarele, mă roagă să le copiez în albume cu jet, <gătări> dedicațiuni <gătări> și poezii făcute de dânsele. Îmi da? spunem -mi și mie una dintre ele. Hai. Da? Da. Este una foarte frumoasă, nemaipomenită, dar mă tem că n-am să o pot râsti. O să mă pierdeți pe ce este. Încearcă, este, că că... este zguduitoare, a, a vă rog să mă prelez. Da? Cum... Domnule, mie îmi plac foarte mult poeziile. Hai. Te îndrăgesc în taină, Așa. Dar tu nimic nu știi. Cum inima îmi se zbate, Tu nu poți auzi Aha. Când ochii mei te cheamă Și strig al meu dor, ah, Cât mă fac să sufăr, Cât treci nepăsător De simțământul acesta ce numit dragoste. Eu spun cu ochii în lacrim că e... O pagoste! Iubirea! eu povară foarte greu de purtat! Și fiindcă tu n-ai suflet, ți-am scris. Dar n-am semnat v spus că e zguduitoare poezia asta. Văd că v-am impresionat, v-ați și la față! Da! M-a impresionat, dar asta și datorită dumneavoastră! Dumneata... Ai zis stihurile astea foarte... Foarte convingători. Da. Și de oameni convingători e nevoie în trupa mea. Da. Așadar... Așadar... Așadar eu... Eu... Da, da vei fi coleg cu domnul Afletescu da. Și vom lucra împreună Bravo. la București. Da. Iată, notez chiar acum. Domnul... Grigore. Grigore. Grigore Grigore serviesc. Serviesc. <grijai> loc, nici nu știu ce să zic, vă sunt îndatorat, ci devotat și totdeauna eu... O, oh, ah. domnule director, Vă rugăm să ne iertați în dar trebuie neapărat ah. să ne preparăm și să ne eleganțăm ca să apărem în fața dumneavoastră cum se cuvine. Suntem de spus, de bucuroști că ați binevoit să ne fiți lui, da. ah, Dumnealui, lui este soțul meu, Agaki. Vă mulțumesc e. pentru invitație. Încântat de cunoștință, sărut mâinile, doamnă. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule director, cu tot respectul și considerațiunea. Domnișoara este fica noastră, Adelina. De oh. învenire de la notre maison, monsieur director. <laughs> C'est un o, Onoarea este pentru mine. Vai, domnișoară, nu se poate chiar o reverență. Oui? la <laughs> Dar eu sunt foarte, foarte... Foarte mulgulit și de reverență și de urarea de bun venit în franțuzește. Mai rar o asemenea educație. și eu mai rar? Eu nici n-am mai întâlnit. Felicitări și dumneavoastră și părinților." Mulțumim, mulțumim. Pe Adelina am dat-o la cel mai vestit pensiun, dar a meritat." învățat acolo nu numai francezește ci și latinește. Și latinește? Asta este uimitor. Bă, chiar și pianul. Așa, așa, așa, așa, așa, Am A chiar și pianul și cântatul, care i-au plăcut atât de mult încât s-a rugat de doamne de aici, umblată prin străinătăți, să-i dea lecții în continuare. Da. Și doamna, care nu dă lecții la nimeni, spunându-le în fața tuturor că nu strică orzul pe gâște, a zis, doamna, a zis Lina are calități. Voi, dar ce calități? Și-a luat-o ca elevă, da? Da, da, să știți că are calități. Da. Toată lumea o laudă. Toată lumea. Pe dreptul o laudă. Cine o ascultă, pe domnișoara, Adelina e fermecat. Cântă la pian ca o Și glare, glasul cristalin ca o, o filomelă. Da. Da. mai curat, filomelă. O, oh, oh, păi dacă te avea plăcerea să auziți cântând. Mama, nu oblige pe domnul director, să mă ascult. În domnișoara, eu aș fi încântat. Eu aș vrea să-l cânt pe De-aș vrea să-l cânt tu toată ziua, nu? De dragoste! Sunt altele mai frumoase, de pildă furtuna. Cu pânza aproape de-n În zara zilei stinsă, pescarul a plecat, Și când furtuna vine... Ma, Mamă, e foarte frumos, dar... Da, da, bine, bine, bine, cântă ce vrei, la vârsta asta, capul e plin de romansism, i frumos. Tu ai pe un drum de gata să E renegător, admirabil! Vă aplaud cu entuziasm! a uitat numai Și într-un mod special, într-un mod foarte emoționant! Doamna profesoară m-a învățat! E minunată! Da, dar să știți că lumea e cam speriată de dânsa! Fiindcă atunci când o supără cineva, se face foc și pară tare de tot ca să le vină mintea la cap și să nu uite cearta mea! Așa spunea dânsa Redonald. Și cearta, doamnei profesoare, chiar că nu se uită. Însă are un suflet foarte bun, să știți. Ne-a dat o mulțime de partituri cu cântece faimoase. Da, când mama a înființat corul da, la, da, la... Ce-ați da, da. făcut? Ați înființat un cor, stimată, doamnă. Da, domnule director, corul, stejarul. stejarul. Da, ca să se mai lumineze puțin oră, celul ăsta mor. <laughs> S-a dus vestea. Corului nostru alergă toți să-l asculte, nu numai întregoră ci și oamenii din împrejurim. Oh, frumusețe au fost și sărbările școlare de care s-a ocupat doamna Luxita. Ce veselie! Toți erau mulțumiți și cei mari și copiii care primiseră splăți. Și ce combă la bogăție! Balul domnișoarelor balul organizat tot de dânsa. Era de Se gul nostru nu mai văzuse niciodată asemenea minunăție. Domnișoarele au fericite. Do, do, domnilor, eu sunt uimit, <sus> sunt copleșit de cele uimite. Doamnă, la realizări strălucite, toată admirația mea, toată admirația. Mulțumesc. Cum ați reușit, doamnă, fiindcă știu că nu e deloc ușor să organizeze așa ceva. O, Cum ați reușit? Am chipzuit totul. N-am lăsat nimic la întâmplare. Luxița chipzuiște teribil. Se gândește și la lucrurile cele mai mărunte. Da, da. Fiindcă numai așa se câștigă bătăliile. Ați mai auzit, dumneavoastră, domnule director, de vreo luptă câștigată fără strategie? A? Ați mai nu, auzit? Nu, nu știu, păi cred că n-am auzit. Vedeți? De aceea am izbutit, fiindcă numai când am avut un plan de desfășurare am anunțit, atunci am pornit asaltul. Aha, atunci ați pornit asaltul. Da, da, așa da. spun regulile arte militare. Dacă le respecti, n-ai cum să dai greș. Eu știu toate astea din familie. Doamna Luxița, cu, cu avântul dumnei, ne-a trezit din amorțire. A dat viața acestui trăbușor. Da, acum gata. Gata, s-a sfârșit. Da, îmi iau mâna de pe orășel. Nu mai vreau să știu de nimic. Luxița e foarte supărată și are și de ce. După atâtea ai reușit. Da. De ce? Da, miele, hamite, domnule director. Dar ce se întâmplă? Deși eu aș fi vrut să-mi scot totul din minte, Așa. fiindcă vreți să știți, domnule director, anume pentru dumneavoastră, ei bine, am să spun ce s-a petrecut. Bunicul meu n-a fost oricine, în luptu rongul și-a câștigat. De aceea, în toate, se cuvine să-mi se ceară. Mie, va, așa se cade, așa e normal, că sunt nevoată de general. Așa se cade, așa e normal, că sun ne sunt de de general. Să nu se miște, fără să știu eu, și să zic da. Și la tombolă, la serate, Să toți comanda mea. Așa se cade, așa e normal, că sunt nepoată degenerant. Așa se cade, așa e normal tai ne poantă, merge, merg strad. o ținută cu obraz de rușine, ce la servăr la valuri nu ține cum de mine și Ocupă ea de toate E una pe care Să-l rapt Nu se mai Pobe Unicul meu N-a fost oricine Și onoarea dârzi o voi apăra las târgul plec sunt capitol Căci lumea bună-i Lumea mea Așa se cade Așa-i normal Căci sunt depoată De general Așa se cade Așa-i normal Căci de sunt depoată De general Acolo oameni când vor afla cine sunt eu, pe loc de cinste capul mesei, mă vor poti să ce reu. Așa se cade, așa e normal, coci sunt nepoată de general. Așa se cade, așa e normal, să ai nepoată de general. Măi, dacă Sârgușorul i-a dat nas obrăznicăturii, de ea să aibă parte, Că să zăpăcească și să strige totul, că altceva nu știe. Ba, știe, doamnă, știe. Să se facă de râs. Chiar. La voacă ne nu întrege nimeni. Vă aduceți aminte ce a zis la serbare? <laughs> Nu, cum să nu? A fost de pomină. Copiii pe lângă brad erau fericiți cu darurile lor, da. toți ne simțeam bine și atunci tu, luxiță, ai zis că... Um, ia, ia, ia, ia, ia, spune, Adelina, da, printre mama. vorbele acelea la latinești pe care le-ai învățat, ah, sta, e vreuna care s-ar potrivi cu voia bună de acum? O, oh, da, mă, este carpedie. Așa, așa. Și atunci, atunci, soțul obreznicăturii da. roșu la față decât închinase. A strigat încântat. Crape Da! <gri> Ia te uitat, nu știam că și la tine îi dau la crape." Și pe loc, ca să-i ei o vrând să arate ce deșteaptă e, a spus și ea. Cât a putut de tare! De mare mirare latinească, domnișoarei, cine s-a priceapă unde a văzut însă vreo potriveală între serbarea noastră și pescuit? <laughs> Lumea se prăpădea de râșă, doar bietul părintele săracul se abținea și pufnea în barbă în timp ce o lămurea cu blândețe. Scarpe diem, nu pămenește de pescuit de crac. cine îndeamnă să ne bucurăm de ziua pe care o trăim? <laughs> Bine-ți oh. stăm, luxiță, când râzi cu foftă ca Da, oh, La Bucureștea Gachi o să mă tot vezi râzând că-și numai de ne așteaptă să mergem la grădin, la sindrofii și mai ales la teatru. Oh, teatru, teatru, ce minunăție, Doamne! De-abia aștept să privim fermecați piesele cele noi! Oh. Asta înseamnă că voi avea plăcerea să vă revăd destul de des, căci la teatru mă veți afla mereu. Da? Acum, să-mi fie cu iertare, eu trebuie să plec. Știți, am venit aici de la București, nu în inspecție, cum credea domnul Arsătescu. Nu? Nu, nu. Ci ca să văd o doamnă. Și trebuie să o vizitez înainte de prânz. dânsa, nu mai e foarte tânără, poate după amiază se odihnește. O doamnă? Dar, dar unde stă doamna departe? Asta știe domnișoara adevina. Chiar o rog să să-mi explice. Adelina? Adelina? Dar unde da, da, e Adelina? Ei făcut semn să se ocupe cu aranjamentului. Ha, da, da, da, da, da, Adelina! Adelina? Da, mama. Adelina, doamna, doamna tine este o dragă da. spui cum ajunge? La doamna Ani Florans. Cum? La doamna Ani Florans? Profesoara mea? Profesoara ei? Da, domnișoară. <gasps> Pentru că a fost și profesoara mea. Da? Cu peste 20 de ani în urmă, da. da după cum ai descris eu nu s-a schimbat deloc Uuuh. și mă bucur foarte mult. Eu vreau să o rog ceva. Da, vă conduc eu până la dânsa. Dar nu e nevoie, Adelina! Pe domnul director o să-l ducă foame cu trăsura! Te rog, Aga, îi spune, spune să-l ameca! Nu, nu, nu, vă mulțumesc, doamnă, dar nu e nevoie atâta de rău! Ba da, ba da, ba da, da, da, domnule director, fiindcă sunteți invitații noștri de onoare la masă da. și dumneavoastră și da, doamna Ani! Ba da. da, cât o să vorbiți cu dumneavoastră, da, ei. o să vă aștepte, să vă ducă înapoi! Mai bine energiem noi, doamnă! Eu și serierea la, la doamna Ani! Da. Da o aducem mai să da. se întâlnească cu domnul director. Bravo, bravo, domnule Amplătescu! Am spus eu că ești un om prețios. Așa trebuie. să Însă Să aș ruga să nu-i spuneți cine sunt. Să rămână o surpriză. Da, nu aveți nicio grijă, da. Da, nu? Da, dar ce întârzi e atâta cutrăsura aceea? Mă duc să văd. Bine, bine, mă Domnule director, la ce v-a fost profesoară doamna Annie Florans? La dicție. Da? Da, adică la vorbirea clară la declamație, la cântat. Și l-a cântat? Da, Dămișoară. Oh. Și eu am fost un elev stilitor. Altfel n-aș fi ajuns unde am ajuns. Oh, ne fereste, așa, la București sunt suciți rău de tot. Auzi, ca să ajungi direct la minister, trebuie să ai leți de cântat. Mimi și frică de slujba asta. Lasă că ne descurcăm noi. Dacă așa se cere la minister, o să cântăm și noi ca ei, o să zice și noi stringuri ale dumneavoastră. Și Poate că de aceea ne merge bine. Uh, Domnul director să vă rog să o scuzați. Da? O să lipsească puțină vreme. Mai are redearanjat câte ceva pentru masă. Domnilor, puteți merge. Trăsura e pregătită. Da! <laughs> Pornim, ah, pornim, pornim, da. Să rămâim nebună. Iarăi directios. director. sănătoși. Iarăi sănătoși. Domnul meu, director, Domnule v-a lăsat în grijă a mea ne a zis să vă spun lucrurile serioase. Dacă așa a zis, așa să faceți. Dar mi-e vrut să vorbesc de necazuri. Eu, cam mai toți moșierii, nu mă pricep la treburile moșierii. Arendaș bun aveam? Le știa el pe toate. Da, L-au un momitonit și lui ne-a părăsit și ne-a lăsat foarte încurcați cu bani. Aha. Iar șederea la București da. cere cheltuială mare. Recolta e nevândută, așa că pentru statul în capitală trebuie să fac rost de un venit. Aha. Adică să-mi găsesc acolo o, o slujbă. O, o, da, da. da, da, da, o slujbă. Da, dar nu orice slujbă. Și un post mai însemnat, care... De, nu știu cum să vă explic. <gângă> mai bine să vă spune luxița. Ea se pricepe la toate. Nu știu ce mai face pe rădâta. E o comoară. Toate minele sunt comoare. <gângă> Asta e, da. Baba! Eu știu de ce râzi. Te-ai gândit la acel Lamento, nu? Lamento? Da. E o șotie a domnilor de la cor. A. E un cântec, da, pe care l-au găsit ori. L-au născocit și le cântă dânși, ferindu-se de doamne Fiindcă doamnele strâmbă din nas Dar mie-mi place <cute> Și mie Hai, papa, hai, cântă -l. Să se amute și domnul director, vei? Hai, cântă -l. Mama nu te aude, nu o să știe Eu de aștept să ascult. Bine, atunci încerc femeia ai un mister pe care Nu-l poate nimeni deslușind E deopotrivă foc și gheață, e dulce al inimii, O clipă-i tandră visătoare, Dar brusc deodată, din senin Vorba ei blândă, se transformă În picătură de venin. Cum e mai bine, cum e mai bine, o cauți, ori să fugi de ea, să o adori sau cu spai mare, să-ți spui din sunt, domnei, vei vedea. Cum e mai bine, cum e mai bine, povarei viața de non întâlnești, dar tot atât de greu îți este și când alături de ea trăiești. Femeia este o vrăjitoare, duce aduce în suflet liniștea, Dar în același timp te face Să joci în tocmai cum vrea e. Bărbatul chiar cel mai puternic E biruit doar cum suresc, Și el ne visul, ne fricatul. Ne vine supus. Cum e mai bine, cum e mai bine, s-o cauți sau să fugi de ea, să o adori sau cu spai mare, să-ți cuiz, să sân, -o vei vedea, cum e mai bine, cum e mai bine, povară viața de non dar tot atâta de greu o este Și când alături de ea trăiești Cum e mai bine, cum e mai bine Nu sunt în stare să hotărâs Aș vrea să plece Dar dacă pleacă Eu ca nebunul am să Eu ca bunul! Am fac. Bravo! Bravo, domnule Agachi. E o lamentație de tot hazul. Și aveți și un glas foarte bun. Atâtea talente în familia dumneavoastră, nu știu, nu, nu, nu, nu, nu știu cum să mă exprim. Nu... Ai, da, ai, da, ai, m -a m -a am ajuns doamne! Ițica. Da, da, da. iată vă am vă rog. n-am avut scăpat. N-am văzut, domniește, doar că nu m -a pe sus. O persoană importantă m-a aici, arzând de nerăbdare, să mă vadă. Da, da, sărut mâinile. Sărut mâinile doamna Ani Florans. Ah, milo și surprisă, <laughs> Să te văd după atâția ani. să te goiabile. Mare bucurie am -mi fac, milo băiatule. A, adică tu erai persoana care m-a așteptat cu atută nerăbdare. Eu o mulțumesc ție, eu. Dar știi, dar știi de câte vremeni chiar se va da de urmă? Bai erați în Italia, bai erați la Paris. Avea, acum am aflat că v-ați întors pe meleagurile acestea și că ați poposit în la... În casa bătrânilor mei, da, în târgul da, acesta, da. mititel, aveam mare nevoie de liniște de aici ca să uit. Tu știi de emoțiile spectacelor, de dragul da, elevilor da. mei, de premierelor. Numai aici, printre copaci, seculari, flori, gâze, triluri de păsări, Știam că pot găsi acea dulce, tihnă de care aveam atâta Vă rog să luați loc, doamna Ani Florence. Luați loc. E o mare plăcere să vă avem printre noi. Ia Uitați-vă, Adelina, chiar am o de bucurie. Adelina, e un copil foarte bun, foarte. ah, și acesta e dintre cele mai comode. Mulțumesc! Ei, ia spune Milo, dragă, de da. ce mă căuțai cu atâta foc? Vă spun fără ocolișuri. doamnă, vreau să vă iau la București. Fără dumneavoastră, stăm pe loc. Am nevoie să-mi veniți în ajutor. Eu auzi altă ăsta e nebun de adevărată. Dar... Fără dânsa stă ministerul pe loc. Nu, asta... nu, no, no, asta nu se poate. Orice se poate. Și cum uh, să fiu eu de folos la București, Milo? Doamnă Ani. Așa cum se obișnuiește, fiindcă îmi doresc o trupă bună, eu caut peste tot elemente noi, cu har, ca să o completez. Și am găsit câțiva tineri, și mai puțin tineri, pe care i-am angajat bucuros, dar mai au multe de învățat în ceea ce privește declamația și cântatul. Iar profesoră ca dumneavoastră în alea artei nu mai există. Ați făcut și faceți minuni. Hey. Păi, da, de aceea vă tot cheamă străinătăți, Doamne Ani. Nee. De când sunt director, vreau să aibă Teatrul Național, toată strălucirea ce îi se cuvine și vă rog să ne ajutați. Ai fost numit director al Teatrului Național, doamna. da. Vai da. da. ce vezi, mi <laughs> splendidă! Sunt mândră de tine, uh, Director la teatru, nu sunteți director la minister? Ce minister? Care minister? Păi la oricare minister! Nu sunt director la niciun minister! Chiar la nici un minister? Nu! Păi și cu slujbele noastre cum ne-amâne? S-au dus? Sigur că s-au dus! Ne-ați înșelat! Da, ne-ați înșelat! Ne-ați pus să cântăm degeaba! Că nu mă înțeleg nimic. Cum degeaba? Ca să vă angajez la teatru, după cum ați vrut. La teatru? La teatru? Dar unde? Noi să ne facem măscăriți, să ajungem Copii? de nu nu no, no, no. no. Adică noi, persoane serioase, funcționari no. cu gradații, da. să aducem oameni de nimic, cum să ajungem adică măscăriți? Domnilor, Domnilor. v-ați bătut joc de noi, Nu, Dar nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu o să scăpați așa de ușor. O să plătiți... Așa-i, așa-i. Trebuie să plătiți. O să vă învățăm noi, minte. În urmele astea, hotolice-vă, unde mă repătiți așa? Dați-vă la o parte, domnului Agati. Avem o răpuială. a o răpuială cu dumneavoastră. Așa, spero, că sunt neburiți. Nu mă dau, voi. Mă tu, serviescu. Pe scoanele voastre, Imediat, atât se așa. Stați jos și să nu mai aud o vorbă. A, bunicul generalul la carceră vă trimitea. Asta meritați. Dar cum v-ați permis o astfel de purtare de neciopeți, de barbare? Domnule miro! urat! Domnule Milo, vă uh -huh. cer iertare, vă cer iertare pentru cele întâmplate. Știam uh -huh. eu că vă cunosc de undeva, dar abia acum mi-am dat seama cine sunteți. Domnule Milo, eu v-am văzut jucând pe scenă. M-ați făcut să râd, să plâng, domnule Milo. Sunteți un mare, mare Doamne, toată admirația toată admirațiunea și stima, și, și respectul. Nou. Prezența dumneavoastră face o mare cinste. Vă rog să răce, scuzata, ce bezmetici Se vede că habarnau chiar acela teatru. Vă rog, ura! Gata, doamnă. Doamne, a trecut. Am și dat uitări, nu vă, vă mai mulțumesc -a -a... Vă mulțumesc că vă nu mai bucurii, căci teatrul e o desfătare. Iar acum când sunteți și arti, și director, sigur o să avem plăcerea să ne preumblați cu spectacolele noastre prin luni de vii. Un moment. Ce, ce, ce, doamnă? ce doamnă? Un moment. Doamnă, da. Avem o problemă de rezolvat. Ce problemă, da? Voi da. doi de acolo. Da, doamnă. Cum zice asta vă cheamă? Cum? Hai, hai, spuneți-o dată. Aflătescu, domnul. Serviescu. Vigur. Ei bine, Aflătescu și Serviescu. Serviescu da. Aflați că dacă ați fost primiți în teatru, nu de rușine ați fi avut parte, ci de onoare. Da. E o mare onoare să fii actor. Puhoi de lume vine la teatru, oameni cu stare, oameni de seamă, dar și oameni mai simpli, însă dintre cei cu minte și simțire, nu ca voi, așa e, Și oare știți de ce vin cu toții la teatru, de la vlădică, la opincă, precum să spune? Nu, nu, nu, Cum, simte, cum? Nu. cum să știți, cum nu. să știți, troglodiți ce sunteți, ca n -aveți. ei lasă că vă lămuresc eu. Așa ca să vă placă. Doamna, Do Do Do Do Do Milo, tu să taci. Am văzut că nu te-ai schimbat, Cunoște eu inima ta bună de când erai un copilandru. Ai da, fi tu gata să iei, dar de ceartă mea nu o să scape. Certații, doamnă, certați. -i. Dar cu graiul frumuseții, care e priceput mai repede decât a-ți primeați Ce, ce tu spui acolo? Ce, ce gândeai cu frumuseții? Cum adică? Adică așa cum ne certaș pe noi când uneori veneam nepregătiți la lecțiile de declamație. Ca să ne dăm silința, ne explicați ce sunt actorii. Ne explicați în așa fel încât pricepeam și cu mintea și cu sufletul. Ah, da, da, hmm. știu. Hmm. Cântecul, cântecul acela, da... Dar n-are rost acum, n-are rost, cei doi neobrăzați, nu ar să rog, înțeleagă nimic." Oricine vă rog, înțelege, ascultându-vă pe dumneavoastră, doamna Ani, oricine înțelege, vă rog." Bine, aflați, nestimabililor, că actorii, măscăricii, saltimbancii, cum îi numiți cu dispreț, îmbogățesc oamenii." Ne îmbogățesc cu înțelepciune, cu-nțeninare, și nu odată au izbutit să trăiască la viață și inimile împietrite, pricepeți? Actorii mei, de-a lungul vremii, de și alți viitori, Ca niciun vis să nu se stingă, acesta e vostul trudeau lor. Schimbând costumele, povestea, schimbând și chip și trai, și mers. Ei pot, cu cât de mică, să ducă în trebul univers. Ei pentru oameni fac să-l și gând şi doru şi plâns străini, Ca lumii să alunge, Din lume lacrimi și suspini, Actorii numai din iubire, Tot altor pati dau, Ca liniştea să vă rămân, Mărtene liniștii o iau actorii și atunci când e foarte greu, uită de ei ca să le fie celorlalți flacără mereu. Actorii uzbucân sunt. Necontinuit. Sunt Sufletul și pentru oameni. De pe o dăruit. Sunt Sufletul și pentru oameni. De pe o Aceștia sunt actorii. Brav doamne, nu doamna Ai, așa e așa sunt actorii. Vă mulțumim! A fost minunat să vă ascultăm! Vă mulțumim cu plecăciune și pentru noi, și pentru ce doi scandali de da, Ne pare rău că ne-am ieșit din fire. Vă rog să ne scuzați, domnule Milo. E, bine. Dumneavoastră n-aveați nicio vină. N-aveați de unde să știți că noi credeam că sunteți director la minister. E, e, domnilor, iar începeți cu ministerul. Da, e, da, da, eu nu vreau să mai audați, asta. Gata, v-am scuzat, a trecut. Ma, nu, da, gata, nu, nu, nu, nu. Noi am greșit. Am greșit. Da, da. am greșit. Uh, și când am spus că actorii sunt măscărici, am așa greșit. Dânsi sunt, sunt, uh, cum a zis... Așa de frumos, doamnă, oh. Sunt... Știți? Uh, Dar noi n-am prea fost la teatru. n, fost, n fost, Adică n-am adică fost la adică, deloc. Da, n-am fost, n-am fost că aici, în tergul nostru, nu da. avem da. teatru. Dar dacă ajungeam la București și aveam da. Avea sluși la mine... Nu, nu, nu, vă rog, nu nu nu, nu, nu, nu, acolo, la București, mergeam și noi la, la teatru. teatru. La, numai la teatru, la teatru, da... Așa? Ei bine, domnilor, așa o să vină teatrul la voi. Da, da, o să vină. Vă găduiesc că vom face cât mai curând un turneu aici cu cele mai bune piese. Domnule Milu, ce frumos! Bravo, bravo, Milu, băiatule, te dovedești încă o dată, inimos, și cum te știam. Da, dar... Da. Dar eu nu știu dacă aveți o încăpere destul de mare ca să devină o sală de spectacol. Nu știu dacă aveți ceva potrivit. Hmm. Hmm. <Un uit> o, sal o sală? O sală? O să avem. O să avem, am eu grijă, de scopă, pregătesc, aranjez, veți oh, avea oh, așa ceva, domnule! Da, da, da, da, da, da, da. da. Că se face, se face, da, o să scoatem târgul din amorțeală, va fi minunat! minunat! Va fi minunat, căci tatu este locul magic, ce strai de va purta. Cine va face să lămparte? La vieți, ce au fost cândva privind de acerea, Acelea o glindă teatrul, poate fi. Și în cei ce vă pe scena, pe noi le vom descoperi. Fatele ce povestește, De la spectacol pleci vreși. Și parcă între rău și bine, mi ți mai e greu de cumpăni. Aduceți ți cât mai gravnic teatru, Aici la noi-n Înțelepciune și bucurie tuturor, Să tăruiască înțelepciune și bucurie tuturor. Ascultat Un noroc cu cântece de Flavia Burescu după o idee de Vasile Alexandri. Muzica Ionel Tudor. Distribuția a fost următoarea: Milo Florin Zamfirescu, Luxița Dorina Lazar, Agaki Dumitru Rucăreanu, Aflătescu Petre Nicolae, Serviescu George Ivașcu, Adelina Delia Nartea și Ani Florence, Flavia Burev. Redactor, Irina Soare. Asistența tehnică, Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic. Martie 2005